rode. Păunul Se ploconea răsăritean și moale Mălai din mâna ta să ciugulească. Albastru pâlpâia și cald la poale Ca pânzele alcoolului în ceașcă. Pe butură nebunul tău cu scufă Ochi inegali grozav de triști rotea. Și mâna ți-a sucit cum storci o rufă. Și-a rupt și gâtul păsării care bătea.